21. Halló, apa? Martin volt a vonalban. Szervusz, Martin. Köszönjük a tegnap estét, és még egyszer gratulálok. Ó, kösz. Olyan csöndes voltál. Túl sokat dolgozol? Tudom, hogy az egyik bizottságot vezeted. Úgy hallom, nem sokára benyújtjátok a törvényjavaslatot. Honnan tudod? Nevetett. Nem adhatom ki az informátoromat. Látom, ezután még jobban kell vigyáznom. Még a sejtelmes mosoly is tilos. Így igaz. Elsősorban újságíró vagyok, és csak aztán a fiad. Nevetett. Bizony minden titkot kikotyognám valami jó kis szenzáció kedvéért. Aha, szóval jó lesz vigyáznom. Vette át én is az évődő hangnemet. Apa, kérdezni szeretnék valamit a letétbe helyezett vagyonom felől. Kérdez. Beszélhetnék a dologról Charles Longdonnal? És Daviddel? Ő a letét másik kezelője, ugye? Ingrid egyik unoka testvéréről volt szó. Persze, miért akarsz beszélni velük? Hosszabb szünet következett. Hát, nem is tudom, terveim vannak. Ide, hogy felmérjem az anyagi helyzetemet. Méghozzá rendesen, nem gondolod? Tudod, ugye, hogy a letéthez csak akkor férsz hozzá, ha megházasodsz? Lassan beszéltem, közben bámultam kifelé az ablakon, de nem láttam semmit. Igen, tudom, de azért szeretnék velük beszélni. Csak azt akartam, tudjatok róla te is, meg Edvard is. Nem akartam a hátatok mögött csinálni bármit is. Nem, persze, felőlem bátran. Beszélj csak nyugodtan velük. Elbúcsúztunk. Annáról nem esett szó. Martin úgy is maga fog dönteni. Nem fog konzultálni senkivel sem. Így is van rendjén. Hogy mit tervez, az pedig világos. Meg akarja kérni annak kezét. Anna meg majd elutasítja, természetesen. És utána? Mit fog csinálni erre Martin? És mi lesz Annával, meg velem? A jövőről sosem beszélgetünk. Még a jelenről sem.